Nyolcadik fejezet, az ügyvéd. Kelvin Dexter a fő okról, amiért otthagyta a sereget, nem beszélt, hogy ne gúnyolódjanak rajta. Ugyanis jogot akar tanulni, ügyvédnek készült. Ami az anyagiakat illeti, Vietnámban több ezer dollárt összespórolt, és a katonák civil életbe való visszailleszkedését segítő törvény, a G.I. Bill szerint is jár neki támogatás. Ebben a törvényben igen kevés a ha és a de, ha egy amerikai katona nem fegyelmi okok miatt távozik a hadseregből, a kormány járadékot fizet neki egyetemi tanulmányai finanszírozására, egészen a diploma megszerzéséig. Az utóbbi 30 évben folyamatosan emelt összeg fölött a diák szabadon rendelkezik mindaddig, amíg a Felsőoktatási Intézmény igazolja főállású hallgatói jogviszonyát. Dexter úgy okoskodott, hogy egy kisvidéki főiskola alig hanem olcsóbb lenne, de ő inkább olyan egyetemre szeretett volna járni, amelyiknek saját jogi van, arról nem is beszélve, hogyha valaha is jogászként akar praktizálni, a sokkal nagyobb területű New York államban erre lényegesen több lehetősége nyílik, mint a parányi New Jerseyben. Tehát miután végig nyálaszta 50 felsőoktatási intézmény prospektusát, végül a New York City-ben lévő Fortham Egyetem mellett döntött. Késő tavasszal küldte be a papírjait az egyetemre, köztük a létfontosságú leszerelési dokumentumot, a DD-214-est. Még éppen időben jelentkezett. Bár 1971 tavaszára igen magasra hágott a vietnámi háború elleni érzület, egyetemi körökben különösképpen mégsem a katonákat hibáztatták, inkább áldozatoknak tekintették őket. A kaotikus és nem túl méltóság teljes 1973-as kivonulás után, amelyet időnként úgy is emlegettek, hogy elhortuk az irhánkat, megváltozott a hangulat. Annak ellenére, hogy Richard Nixon és Harry Kissinger igyekezett a lehető legjobb fényben feltüntetni a történteket, és a megnyerhetetlen, katasztrofális háború feladását a közvélemény szinte egyhangulag üdvözölte, mégis vereségként fogták fel az emberek. Márpedig, ha van olyan szó, amit az amerikai átlagpolgár lehetőleg nem akar hallani, az a vereség. Szinte maga a szó is amerikai atlannak számít, még a liberális baloldalon is. Az 1973 után hazatérő katonák pozitív fogadtatásra számítottak, hiszen megtették, ami tőlük telt, szenvedtek, bajtársakat veszítettek ehelyett azonban a közöny falába ütköztek, időnként ellenségességet is tapasztaltak. A baloldalt jobban érdekelte a mi-lai faluban elkövetett mészárlás, mint ők. 1971 nyarán Dexter jelentkezését más jelöltekkel együtt elbírálták, és fel is vették egy négy éves politikatörténeti kurzusra. A nagypiros egyesnél lehúzott három évét, ami az élettapasztalat rubrikában szerepelt, pozitívunként értékelték, ez két évvel később már elképzelhetetlen lett volna. Az ifjú veterán Bronxban a kampusz közelében talált egy olcsó egyszobás lakást egy lift nélküli házban. A Fortem ugyanis akkoriban ott működött a nem éppen gyönyörködtető vörös téglás Bronxi épületek közé beszorítva. Dexter úgy számolt, hogy ha gyalogol vagy buszozik és spórol kicsit a kaján, a hosszú nyári szünet idejére meg visszamegy az építőiparba dolgozni, fent tudja tartani magát a diplomáig. Az elkövetkező három évben többek között a világ lassan emelkedő új csodájának, a World Trade Center építkezésén is megfordult. Az 1974-es év két sorsfordító eseményt is hozott az életében. Megismerkedett Angela Marodzival, a Bavegate Avenue lévő virágüzletben dolgozó gyönyörű, energikus, életvidám, olasz-amerikai lányal és beleszeretett. A nyáron össze is házasodtak, és kettejük jövedelméből már nagyobb lakásba tudtak költözni. Ősszel pedig az alapdiplomá előtt egyével jelentkezett a Fordham Law Schoolba amely az egyetem jogi kara volt ugyan, de mellhettemben a folyó túlpartján működött és administratív szempontból is külön intézménynek számított. Ide már sokkal nehezebb volt bekerülni, mert kevés volt a hely, és lényegesen nagy volt a túljelentkezés. A jogi egyetem Dexternek az 1975-ben megszerzett alapdiploma után még három év tanulást jelentett, aztán jöhetett a szakvizsga, amely alapján jogot szerezhet rá, hogy New York államban ügyvédként praktizáljon. Személyes elbeszélgetés nem volt, csak egy jókora paksamétát kellett benyújtani a felvételi bizottsághoz elbírálásra. A papírhalomban ott volt az iskolai bizonyítványa, első eleméig visszamenőleg, borzalmas jegyekkel, a politika történeti kurzuson szerzett osztályzatai, az önmagáról adott jellemzés, valamint a jelenlegi oktatóitól kapott kitűnő referenciák. És ott lapult még a jó öreg DD214-es is. Átment az első rostán, bent maradt azok között, akikből a végső döntésre összeülő felvételi bizottság válogatott. Hattagú volt a bizottság, élén a 77 évesen is borotva éles észjárású Howard Kell nyugalmazott egyetemi tanárral, a jogi egyetem pátriárkájával. Az utolsó fennmaradt helyre két pályázó közül kellett kiválasztaniuk az egyiket. Dexter és még valaki között kellett dönteniük. Heves vita alakult ki. Kell professzor felállt az asztalfőről, az ablakhoz lépett és kinézett a kék nyári égboltra. Egyik kollégája csatlakozott hozzá. Kemény Dió, mi Howard? Te melyikre voksolsz? Az öreg úr újjával megpöcögtette a kezében lévő papírlapot és megmutatta a kollégájának. Az végigolvasta az értemrendek hosszú listáját és halkan füttyentett. Mi a francot csinált ez? Jogot szerzett rá, hogy esélyt kapjon ezen az egyetemen, azt csinálta, felelt az idős professzor. Visszaültek az asztalhoz és szavaztak. Három-három lett, de ilyen esetekben az elnök szavazata duplán számított. El is magyarázta, miért döntött Dexter mellett. Mindannyian megnézték a DD-214-est. Lehet, hogy erőszakos cselekményekért kapta a kitüntetéseket. Vetette ellene a politikailag rendkívül korrekt tanulmányi DK helyettes. Hát remélem is, riposztozott kell professzor. Nagyon remélem, hogy nem a semmiért osztogatják manapság ezeket a plecsniket. Cole Dexter két nap múlva megkapta a jó hírt utána az ágyon feküdtek Angelával, kóla a felesége gömbölyödő hasát simogatta, és arról beszélt, hogy majd gazdag ügyvéd lesz, és szép házban fognak lakni Westchesterben vagy Fairfield megyében. A lányuk, Amanda Jane, 1975 kora tavaszán született meg, de nem komplikációmentesen. Az orvosok mindent megtettek, de végeredményben kénytelenek voltak egyhangulak kijelenteni, hogy természetes úton nem lehet többé gyerekük, de feltétlenül nyitvál előttük az örökbefogadás lehetősége. Angelát a családja papja azzal vigasztalta, hogy ez Isten rendelése, és az ő akaratába mindenképpen bele kell nyugodni. Cole Dexter azon a nyáron az évfolyam öt legjobbja között diplomázott, és ősszel megkezdte három éves egyetemi tanulmányait. Kemény időszak volt, de a marodzi család felsorakozott mögötte. A mama vigyázott Amanda jane hogy Angela felszolgálóként dolgozhasson. Cole ugyanis nappali tagozatra akart járni, mert estén egy évvel hosszabb lett volna a kurzus. Az első két nyáron továbbra is építkezéseken dolgozott, a harmadik évben azonban egy igen tekintélyes menhetteni ügyvédi irodánál a Haniman nél kapott munkát. A Fordham egyetem öreg mindig is szoros kapcsolatot tartottak egymással, a Haniman Fleischernek pedig három vezető társ tulajdonosa is a Fordham jogi karán végzett. Dextert a témavezetője közbeljárására vették fel a nyára ügyvéd bolytárnak. 1978 nyarán meghalt Cole apja. Miután visszatért Vietnámból, Eltávolodtak egymástól, mert az idősebb Dexter nem tudta megérteni, miért nem elégíti ki a fiát, hogy kemény sisakosként élje le, élete hátra levő részét. De meglátogatták Angelával, a Mr. Marozitól kölcsön kapott autóval, és megmutatták neki egyetlen unokáját. Amikor aztán eljött az ideje, az idősebb Dexter gyorsan ment el. Építkezési területen, munka közben érte az infarktus. A szerény temetésen egyedül a fia volt jelen. Remélte hogy az apja láthatja majd, amikor jogi diplomát kap, és büszke lehet tanult fiára, de nem így rendeltetett. A nyáron befejezte az egyetemet, és a szakvizsgájáig alacsony beosztásban, ám mégiscsak teljes állásban dolgozhatott a Honeyman Fleischernél. Ez volt az első állandó munkahelye azóta, hogy hét éve jelentkezett a seregbe. A Honeyman Fleischer büszke volt makulátlanul liberális pedigréjére. Republikánusokat nem alkalmaztak, szociális érzékenységük bizonyítására pedig létrehoztak egy pro bono osztályt, amely ingyen vállalta sorú eleset ügyfelek jogi képviseletét. Persze, túlzásba azért nem akart esni a vezetőség, a legrosszabbul fizetett kezdő ügyvédek közül raktak be párat erre az osztályra. Ahol pedig Koldexter 1978 őszén állt a hierarchiában, az alatt már nem igen van semmi. De nem panaszkodott. Szüksége volt a pénzre, megbecsült a munkáját, és a társadalom számkivetetjeinek képviselete révén igen széles körű tapasztalatokra tett szert, nem szűkült egyetlen szakterületre a tevékenysége. Pityaner bűnügyekben, gondatlanság miatti kártérítési perekben és sok más, bírósági tárgyalásig eljutó ügyben védett embereket. A télen történt, hogy tenyérnyi irodája ajtaján bedugta a fejét az egyik titkárnő és meglobogtatott egy aktát. Mi az? érdeklődött Dexter. Bevándorlási kérelem, felelt a nő. Roger azt mondja, ő nem tudja vállalni. A parányi jószolgálati vezetője ugyanis a beérkező ügyek krémét fölöszte magának, a lehetett egyáltalán ilyesmiről beszélni. A bevándorlási ügyek minden esetre nem tartoztak ide. Texter nagyot sóhajtott és beletemetkezett az ügyiratba. Tárgyalás másnapra volt kitűzve. Aznap pedig 1978. november 20-a volt.